بسم اللہ الرحمن الرحیم <صح tweak> وَالْفَجْرِ وَالْعَلِ عَشْرِ وَالشَّفِ وَالْوَدْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَيَسَ <آیسا> سورة الفجر مکی سورت دی نقاسی نمبر سورت دی او کم نوی پن ترتیب کی او پنوزول کی دا لسم نمبر سورت دی پس سورة اللیل نا نازل شر ہے دا وړه دي شرط دا اهانت ته حب المال د دنیا سره مخابت کول دا غي اهانت او سپکواله بیان نه زکه دنیا رکاوټو ندلته تذلیل بیان نه کر چې دنیا دا سبب ده عزت او د ذلت نه نه رښتونه دهلې د مخ کې بیرغبتی رو دنیا نه بیان کړه نو دلته ihanat د حب المال بیانې زمندانې جاند د حب اشاره تو نو دلته ترغیب ور کوي تزرع خوشوته با اوقات او حسنو کې چې ګور بازار لګې دل نه او دایو نه اعلان ده نو نن دې او بیا سوانه ده نو فایده واخله د دې اوقات او 50 درېمره په دالي چې ما کې څلور مثالونه بیان کړل نو د تیزی ورکوې په عبادت سره په وقاتو او ارباو څلور وقاتو چې دینه په اداه اخلي خلاصو دا نه داسورته مشتمل نه په پنزو خبر او ول تذکیر نه وقاتو حسن چې دې کې ودنه شي نو درہم ته خويبته او درې اقوامي مؤقزبا ذکر کوي نو درہم سپکواله د منی د مال چې مال سبب د عزت او د ذلت نه نه ذلت او عزت چل را هغه په تو عادت راځي کنه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوامن يوزع به اخرين ان الله خير بوضع الكتاب اقواما ويزع به اخرين نسالورم ترغيب اوغره ترغيب او بينزم ترغيب ورغيب نابت الى الله تا سمتو دورر کې حضرت شیخ لکی نو بسم الله الرحمن الرحیم والفجر ولعل عشر والفجر او قسم دی په وخت صبح ولعل عشر او باه په له صبح نه نو شفه والوتره ا جوړه باندې او پتاق منی شفه جفت او تا وطر تا تاک دے انوال لیلی او قسم دے پشپے بننی زائے سر کل جدا روانش شاو آڑی داسا لور اوقات قسم دے پدے خبرہ چې فیزا لے گا قسم ان لیدی آئے جارا نو یقیننش تے قسمنو خیرتوب لزیه هجر داکل من دو دپاره قسمن شته په دې کې حساب لزیه هجر د خوندانو د عقل لپاره دپاره پکار دی چې د دې نه فېدا واخلیکن دا وقات دی چالي کللی چې فجر نماز هر فجر دی د سار موږ کوي کنه قران الفجر كان مجهوده دوځنه حدیث کې راځي چې د سار او د ما سوتن موږ په منافق ډیر گراني نو ترغیب ده هر سار مانزه نو دو دا نه چې فجر نمراد موږ د صبا د اختر دا زلحجي فجر مراد دیکھن دا, دا يوم النهر فجر دا اختر دا روز سبا مراد دیکھن <تصفيق> دا اختر پر از پاسا حرم تا لار نوز دا بلا سانی ولا آل عشرين دا خو یو سبا و لار کر نو ارمان ده رضا نه پاتې شو الله وی سره مان ده ولا له 20 په دا خلیدا خلله شو شپونا لشب دا زل حجید الله سروز دي او حدیث کې راځي چې پدې کې بنی آدم چې عمل کوي یوې روزه عبادت د کال ثواب برابر الله جوړور کوي شابلي جلال الناشر نمراد اخیری عشره د رمضان دا چې باغی کې ليله تل قدرون دګ نو ځکه هغه سبا مه له شو نو په کور کې کېنو د الله سوځ عبادت وکړ او ليله تل قدر به دیوم نصیب شي نو که دا نو مه نشو هو شفای والوتر داپین زمونځنی شفا جوڑای، سالور، مازیگر، مازپخین، مازخوتن، نواتر، دا سنگل، گویتر دری رکات دیم، مخام دری رکات دیم، نواشفای، منزو نو که چه جوڑای جوڑای دیم، والوات ریم، آغا منزو نو که چه آغا بی جوڑای دیم، حدیث کی راضی تی نبیر اسلام با موس نو پا تاق با اخلاص کگن، چه او لس رکا تا دیار لس رکا تا دیتا وات روی تراوی چه من کون وات رخلاع شی کنه بیس تراوی دری وی در و شف دا الواتر داد آغین آسانی را هل چه هر ازار اوجه که دی بادتو نکنه دی پینز منزون اخوا کنه نو سالورم دانه جوال لیل هزای سال دشپه بادت کوا کلچه داش پشاره این شپا روانا دو سبار آخی د نو تاجو دو کا حلال منزو کا صاحبیوی چاہیو دعا اسمو یا رسول اللہ کما دعا قبلی گی نبی علیہ السلام وی جوف اللہ للآخر دشپے پا خیری اسا کی نو دا اوقات حسنو نو حل یقنن شتد پیزا په پدے کې قسم انہی صداری لځه حجر د خووندانو د عقل لپاره نوالم تره د نګوري کایب فال اربوک بیاد سرنګي سزا ور کړو ستاره بادانو تام ایرما چخندان ایرم او زاد العلماء د دنګو قطونو الو زاد العلماء دنګ استنې نو آبادی دنګ یا زاد العلماء دنګو قطونو الو ها خلک لم یو خلک مسلو ف بلات چې نو پداشي به شان د دو نور خلق به کلوکې او سمود هغه سمویان جا او واخه چې توګلی بګټې بوا دی په غروو کې نو فرونوګوره ځله تات چې خاون د می خونو سزابه اورکله نو په لاسو به میخونه ټکل الذين <اللدینا> خلقنا توه في البلاد چې سرکه ذکر دو په خارونو کې دفاق سره په البسات نو زیاد کړه الله په دوه زیاد کړه په اسات قتل قتال دا کې فرعون هم اعلان کړو وقال فرعون زروني اقتل موسی وليا ربهم ان يغى فوبدل دينكم او یو زهرا په لباسادو موسی وژنم ک توحید ختموم توحید وه ال ختموم دا په غزرو پیل لباسادو مو فصو بانیم فزرته په دو باندې سو تاذاب یو کوړد عذاب یو دمه په عذاب راولې یقینا ستارب د په زه د انتظار مور چاګري الله زه د انتظار د جده راځي او جانن ته وغوځارم نو خامخ الله پاک څنګه په مورځګه کې نو فهمه الانسانو واه زار چې د انسان ایزام بتلا و ربو کله چې ازماین شو کی په بند رب دادم فاکرم او ای زمن کی د لراو نعمت داری کی نو دی و ایت ربی اکرمان زال لا دی رزمن کړه ما وا ما ابتلا هو او کله چلا په امتحان او زماي شو کی نو فگا ابتلاو فقدنا علیہ رزقهم پس په اندازې کې په دبن رزق ددم نو vai اقولو دویتی ربی حانن زمرب زذلیل کړم زیش پکړم کلا غازنن دنیا په مال کې عزت نشته نو به مالای کې بیزتین نشته ده عزت ذلت دا په مال کې نه اخ بل لا تو کریمون الیتیمه بلکې تاسو عزت نه کوو د یتیمانو نو علا تهزن على اطعام المسكين نو انتي زيور کوله په خوراک د مسکینانو قطا ګلو نه تراس حق ما او خوړ به تاسو مال د مړو لراک لله ما په خوړلو ډېرو سلام چې دا ختم کو وتحبون المال بنجم جما او مين ساتاي تاسو د مال سلامینه ډېرا نو کله چری داسنه دا دا دا عزت سبب نه بلکې هغه پر راضی کړه اذا توګه ته دکن وودا کاندکا هر ګل چا ورجې د امز دو سلام ټوکري ټوکري شي کورونه لارج نه زموږه کا بلکل برابر شي کنه ته علاج وې ته بيماري نو علاج سره مرګ یا دوکان تصور اخرت دا, دا انسان د لپاره دا الهی دی نو اجازه بوګاورا به جربست او ملکو صفن او ملائک پرای شي سپونه صفونه, صفونة. نو جایه یو او را به وستې شي په دا ورځ باندې ځانم زه په دا ورځه تذکر الانسانو نسيت باخلي دا انسان او انه کل بشیده ده پارا قابلول ده نسیت اس خطوبه اوبازی وقالو لو کننا نسمو آناخل ما کننا فی اسواب سایب یا قولو دے بوی آلی تنی قدمتو لحیاتی ارمان دے چی ما عمال مخ کے کڑے لحیاتی او مانی ذل لا يعذب نو احد نو پداورث سزا ورنه کړل شي د دا عذابهو پشانده سزا د الله احدن سزا ورنه کې د تاب سزا د الله پاکه احدن سو والا يو سکو واسق هو او نه بو وتړلې شي د لرا دمه دې سو کو وساغه و شاند تړلو ده الله پاک کوم سزا دې دل الله ورکی کنه نن هغه ډیر راځوي م سزا نه خلاص کګن یا هي تو انفس مطمئنه هر انفس اطمینان و الله هر زوی لرب کې راځي یته په ترپ دغ په رب باندې خوشاله خوشاله کړی شوې جنن شتا زما په بندګانو کې او د نن شتا جنتی زما جنت ته نن شا د ضرورت امتیازات دي خاص او کاته اربا بیان با با شو نو دم زه ګر دم راز الله والله الیتیم دا مرضو ورسرہ علایت چاہ یاد کرے گا درم نفس مطمئنہ نو زیر ورکا جنت تدن نجا محبت اپلی او صورت ویو خوزبستی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ جمعیرات تبا او شیش کو جمعرات او یا جمعه پروز پر به ختمی او شیخ سیب تا ختم به ان الله شیخ سیب کوي اذا پيرو علوخيال خبره کورش علاوه ته حمله عقبا کو سواله نظر نقيغه دي دي غونډاي دا فلقتا همالاقبا کی دا اللہ پا مانا دا حال لا دے او حال لا رعزیز تحزیز دا پارا حال لقتا همالاقبا نوال نداخلی کی دے دے گھنڈائی تھا دا تیزی ورکی احسان کولو شعر القرآن نحمد اللہ علیہ ام دو درر کیلی کلی چه ده کلی موزودا ده دی صورت موزودا اصلاح ده کلی اصلاح الولد نو د اصلاح ده کلی ده الله اللہ دری اصول بیانه یو ادا ده چه مشعر بمیند کئی گیا لاغت غلق نن فی قفت نو سويم دارې د غوډو مالونو حفاظت وکړي به به مالونه نه خرچه کوي زرم داري چی ایمان به په کتاب الله باندې ثم مکانم الذین آمنو ثم مکانم الذین ثم ترغید په وړاندې چا ول مال خرچه او غلام ازادي او به رښتو ایمان نه نا ثم ذا تذكير ذ تذکرې ذکرې ده صرف پس ذکر کې خبر وروسته کړ دا معنا د دې دای چې bale هرڅک غلام آزاد ک دا په کوم اور چې ایمان پکې که کنه وکنه کانم الذین امن ذو ده خلکو نه ځای مؤمنان وفلق د حملقوا دغه غويته ولينه د داخليګي شاعدول قادر لیکلي جمال الله بدا کې ار اعمال شامل نه کار نظر د خير الله کار په ورسونو لګي کپه ميلادونو لګي بوادونو کوژدنو کې بي ځای لګي دې ته اسراف وایي داود د صورتوم د قضا چبه زه مالونه ولا خرچه کوي نو زده احسان په تور باندې د یتیم او مسكين سره احسان وکي نو دا رته بصیرګي په شپغو عمر سره فلاتا حملا قبا ولننې خاتله ده ده غونډه تا نمادرا ګملا قبا ساو خپلتا تا چا قبا سره فاکورا قبط ان ازادول در سر تیدم رئی اولا مزادول نی جیل پروت لی تا داغا پیسی ادا کر لی اوی تا من یا خوراکور کولی فی او من دیماز غما پا روز کے چخاون دلو گی دا یتیمن یتیم تا زامق رفت چې د درشتے والا ری دھاؤ مسکین ان یا مسکین تا زامد رفا چه خاوان ده خاو رو ده سو کشتینا پروت دی ساور سره خیگر روکڑا سو مکانا من اللذی نامنو او دیوی دا خلقنا چیمانی روڑ دیو یو بلتو وسیعت کی ده سبر او وسیعت کی بیلمار حما ده میرا کولو حولایکا صاحب العلماء منا دار طرف والا دا, دا, دا اسلام کلی دے کلیو کړه او اختتام یو کو په اشارت منه اول ذین کفر وا خلق چې کوفر یې کړی په زمن دې دا خوندان ده ګس طرف والا علیہم نار مو سودا په دوبندي به وور راجو کړلش مو سودا ور وبنجي رو چاتوم ده ورده فرژوم ده ورده هر طرف طرف ته ور به حاله هم نار مو صدا کدو بنده امتیازات د دې صورت دي لقد خلقنا الانسان في كفد لذلك انت هلن بهذ البلد درم ارغه امور د کامیابی د غونډې سالورم وزرنيینو ته اجازه ورک ک چې واله مال خرچه کوي او په دې د صورت امتیاز دي چې په دې کې اصلاح کلی بيانيږي اصلاح البلد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهِ لِذَا عَرْشَى وَالنَّهَا لِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَتْ ذَكَرَ وَالْحُنْسَى سورة اللیل دا مکی سورت دے دا قرآن ترتیب کې دا دو نوی دے بہانویں سورة شم سے کانویں سورة بلد نبے دا سورت دو ترتیب کې دو نویده بہانوئے او پنزول کی دا نحملن لمبر صورت تی پس دا صورت الاحلانا دا نازل شوئے د دی صورت داوہ دا ادفرق تو بین العمال تفریقہ بیانې دوه قسم معمولونه بیانې یو اعمال مقبولا یو اعمال غیر مقبولا ربتم دا غه دې چې مخ کی صورت کې تفریقہ فل اعتقاد و چې دوا قیدینی فالحمها وجورها وتقوا په دې صورت کې دو قسم معمولونه بیانې كي يو عمل مقبول لي من عطا وطقا وصدق بالحسنة نو في العمل لي من بخلاو استغنى وكذب بالحسنة نو دات تفريقا في العمل دادوار سورتونا داده عنوان تقابل عدیان دين اسلام او ده نور عدیان مقابله و غروا لب کم دین که دی نحول دا قده فرقو گو ره نو بیاد عمل فرقو گو ره جو ام ربت جذی صورت لسم آیات جذی صورت لسم آیات دی فَسَنُ يَسِّرُهُ نو ذا مرکه اتونو فعلها مها فجوره و تقواها تذفلهم زکه سر د دې تعلق دی در امر رب دانه جمع کې صورت کې اخر ته تخويفو تخويف نو دی صورت آخر کې بشارت دے کچھ خبری ورکی او دا دی صورت خلاصہ اندہ او دا د دی صورت امتیاز اندہ اتفرقت و بین الاقمال المقبولت و غیر المقبولت تقابلنے و ما بین دی صفات و دی مومنان و دی کافروں کی ان نسایکم لشتا دا دعوت او دا اونوان ده نوال لیلی زایخ شا گواد اشپای زایخ شا کل چی دا پڑکی مخلوقاتو لرام نوال نهاری روز گواد ایزات جل کله چی دا خراو خیجی رو خانشی وما خلق از زکر اول انسا او گواد ایخ ازاد چی پیدا کرده ده نارینا و زنانا ما بمه نه د من دے آغا مصوب دے خلق الزکر دی هغه موصوب موصوله دی کله خلق زکر ولون صح دا دغه واحد <تصفح> تدیدی چې لنا صا يقوم لشتها یقینا کوش شونه تاسو مختلف دی بعضو خري بعضي بد دی لَشَتَّا تَبْصِيلُ لَا فَهَمَّا مَنَا عَتْوَا دَكَ دل دا که دو شاہد پدیر اوٹ دی چه امال صالحاو او د بد عملونو تاثیر یو شاہ نه دی خوا خوال لین دا اغشاکی دبت عملونو اصر دی اغبت نو هاري ذات جل الله د خاملو نو تاثیر دي تر نه وي په دې دلیل لا ودی لك زکار او نو څنګه چې تاثیر د نارینه او د زنانه ز شپه او دروزه برابر نه دي نو دا چې عمل سيء او عمل حسنه برابر نه دي فهمه مناط او تقا پس هغه سو شاقمال خرجکی و تقاو یریخی دا اللہنا وصدقا بالحسنا او تصدیق قیده دا کلمه دا توحید حسنا صدا بالکلمت الحسنا دا خبری تصدیق قیده نفسان ویسی روحون الوسرا نظر دا شده تب آسان کمانگا لار دا جانده لار دا جنت دا صدق ابل خسنا مانا کرده تفسیر ابن کسیر تزحاق نا نقل گئی شمرات الله لا اله الا اللہ نودت تصدیق شو فل اعتقاد و هم هم بخلو از چه بوخل که یا استغناؤزان بے پرواگنی وکز زبا بلخسنا او دکزی بیوکز خسنا سا دے بیا توحید نفسانو یسر روحو لنو نو سر دا چراوان با کمنگ دا لرا لنو اسرا اغسخت لار دا اسرا سا دے بیا تی اسرا مقابله کی بیا جانم دے او نو یې روزا مانه چې بدامه دمه به وراسو الله او مولا تور کوي کار غرور او بزيزي نو موحدبا خپل انجام تورې جنت جنتا کافر و جانم تورې سي نو مال او غنیانو ماله اذا تردا فیدا بورني کدا د مال کلچ دے او غړي جانم تا ان لنالهلح من من ده د ده لانا للهله او قی زمن ا اختار ک آخرت دی وله او دنیا دفنظر تو کومنارن تو یاروون تاسو ل ځده غورنا چاغ لا صللا نهبد نه کې کې د ورته الذي که ذب توولله حاکس چه تقزیب کی دا حق و تولاو مخانئی نوازایو جنبو حل اتقل ندی او زردہ چه بچ بو ساتلیشی دا دین آغا پر ازگار اخلق یو تی مالہو یا تزکا چه خرجکی اقبل مال دے دا پارا ہے تزکا چه زان پر پاک کی دا جانم نبی زان لری کی خپل عقیده په صفا کې خپل عمل په صفا او صادق کې غمال احد عنده من نعمه تجزى ار نې وې چې دا په اړه نن نه متن سنمت تجز بدل او تور کړل شي الا تغا وجه رب لالا مگر دफार ته طلب درزاد الله سب ادله نه نا کومال ډېله خرچکی چې الله خوشاله کی نواله سوفا یرضوا الله بو خوشاله شي تر نا دا یو ترجمه نه دوه معنا ده چابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو ارت بلال آزاد کړ اخفلو پیسو ته مینه واغس او به آزاد نو خل کو دا غنلا شهزاد سره چې بلال پیسې پرتي نو هغه ور کليک نو الله وی و مال احد او نو د اوکس د پاره ان د هوده د ابو بکر سره مينمتل سبدله ټول ځای جگانه بدلاور کړي شو هلته ها وجه <coughs> ربلالا مگر د پارادر از طلب طلب در ازاد الله چې روچه ولا سوف يردوا هو دې پارا چې زر زر عذاب شي الله د یا ياو بلال خوشاله یا ياو نبی له سلام خوشاله شي ولا سوف يردوا روز د صورت کې کی وای ان شاء الله بدل نو کینو فطر دوا زمير نبي عليه السلام ته راجي خلاصو چې زه هر نه کوي بسلا الله په ډول وبني ور کوي او زه رحم بشارت مني د دې صورت په امتیازاتو کې ما د تفریقو بین الاعمال او د تقابل ادیان نه